Андрій Чайковський, Сагайдачний, історичний роман, видавництво «Дніпро», місто Київ, 1989 рік, читає Павло Жиряченко. Книга перша «По братими». Присвячую незабутній пам'яті мого найкращого товариша і друга доктора Євгена Олесницького, Автор Уродився он в краях подгорських, переміських, вихован у вірі церкві всходній з лет дитинських, шов потом до острога для наук уцтивих, которые там квітли. Напередодні святих апостолів Петра і Павла 1590 року Замітний був із самого ранку на Переміському шляху в Новому Самборі до церкви святого апостола Пилипа незвичайний рух. Ця церква стояла край високого берега серед хат, де жили православні. Тоді на підставі королівського розпорядку невільно було всередині городських мурів ставити православних церков. Цього дня з'їздилися православні з усіх сторін і ставали на площі недалеко церкви. Ціла площа заставлена возами різного роду. Вози з плетеними полукішками, з полукішками із липової кори або дощинок з кованими або босими колесами. Поміж ними роїлося від людей у різних одягах. Одні поприїздили з жінками на возах, другі – на конях, або поприходили пішки. Народу і не злічиш. У полотняних свитках та в синіх шляхетських капотах, в чоботях або по столах. Жінки повбирані святково, аж мерехтіло в очах від різних кольорів, начебто того макового цвіту натикав. Найбільше було шляхецьких капот. Ціла самбірська земля – від річок Верещиці Дністра і Стрию аж до Карпатських гір мала тут своїх заступників. Народ стояв кубками і гуторив усюди на одну тему. Цього дня мав приїхати до нового самбора Перемиський владика Стецько Брилинський із Спаського монастиря, куди він у той час не почуваючи себе безпечним, на владичому престолі в перебрався жити. Владика заповів свій приїзд на це велике свято, щоб відвідати свою паству та підтримати у людей православного духа. В Самбільщині, що належала до королівщини, було найбільше малоземельної української шляхти, а вона – Хоч і переслідували православну церкву, найзавзятіше її держалася, не дала себе нічим відстрашити. Не було закутене на цілій Україні, де би жило скільки тої шляхти, що тут. Шляхта жила в збитих одноцілих громадах, почувала в собі силу. Держачіся разом, була всуперед свого божества Бадьора, і вона одна була сильною опорою благочестя. Цілі села Чайковичі, Білина Велика, Лука, Ортиничі, Гординя, Кульчиці, Городище, Сілець, Бережниця, Бачина, Топільниця, Явора, Комарники, Ільник, а далі в Стрищині Крушельниця, Корчин було густо заселені шляхтою, що виводила свої шляхетські клейноди ще від князя Льва, дорожила ними і, хоч як намагався польський уряд взяти їх у підданство, стояла твердо за свої вольності і за православну церкву. Як тільки розійшлася вістка, що приїде їх владика, такий самий шляхтич, як і вони, Стецько Брилинський. То по цілій околиці, мов запалив, з усіх сторін, напливала шляхецька братія. На площі було дуже глітно і гамірно говорино про переслідування православної церкви, про відступництво великої шляхти. Міркували про те, чому владика не живе в перемишлі. Тут і там давалися чути голоси погрози. Один бадьорий шляхтич у синій капоті з шаблюкою при боці на ремінці вигукував завзято і піддавав думку, щоби шляхта силою вела владику на його переміський престол і держала гонорову сторожу біля його особи, коли б латинство захотіло йому яке лихо заподіяти. «Силою постоїмо, панове браття, за нашим правом» і тих собачих синів на шаблях рознесемо. Заповідалася причудна літня днина. Сонце вже високо піднялося, та стало добре припікати. Отець Анастасій, монах Спасського монастиря, що був у церкві святого Пилипа, парухом, а зараз одній особі завідував церковною школою. Від самого ранку був на ногах і всюди робив порядок. Усі сподівалися приїзду владики зранку. Тепер стали нетерпеливитися, чому його й досі нема. Дехто завважив, чи не приключилася дорогому гостеві, яка пригода по дорозі. Яка ж тут може бути пригода? Владику супроводжують Бережницький та Бачинський. Шляхта певна, не допустить. То добра шляхта і певні люди, то правда, говорив пан «Сілецький яким? Але не завадило б, якби ми так, зібравшись у гурток, виїхали на конях назустріч. Було б то і гарно, і почесно, і владиці було б це мило, що ми його шануємо». «І не гаючись, треба так зробити», – обізвався старий грець Жмайло або Смайло Скульчиць. «Ану, панове браття, на коні та й з Богом, я їду з вами». Добре так, гукали скрізь, веди нас, пане Грицьку. Шляхта стала розходитися до коней, дехто мав верхового коня на погатівлі, інші випрягали з возів, а дехто позичив коня в сусіда. Грицько Майло Кульчицький був собою замітний чолов'яга, середнього росту, кремезний і плечистий дідуган з білим як молоко волосцям, з довгими сивими вусами, одягнений був у капоту синього сукна, густу позаду збірану, в сивій смужковій шапці із синім дном. Був оперезаний цвітистим поясом, до якого прип'ята була здоровенна крива шаблюка. Найстарші люди говорили, що йому минуло вже сто років, лице у нього було рум'яне і здорове, не вадило йому, що мав дві борозни на лиці і чалі від шаблі. На світ дивився весело сивими очима. Тим часом шляхта гуртувалася на вільній площі. Внук Грицька привів йому кремезного коня. Старий вискочив справно на сідло, поправився, оглянув гурток, виїхав наперед гурту і скомандував. «Чвірками!» Відтак оглянувся на церкву, зійняв шапку і перехрестився тричі во ім'я Господнє Перед. Усі зробили те саме, порядкувалися і рушили за Грицьком. Як минули вже хати переміського передмістя, вони розділилися по обидва боки дороги і їхали незамітно поміж придоріжніми вербами. Старий Грицько вийняв з кишені люльку, набив тютюном і викресав огню. Він був доволений, веселий і усміхався під вусом, не говорячи ні слова. Проїхали так, гуторячи між собою з годину. Аж помітили з другої сторони ватагу людей, що проти них їхала. «Це, певно, владика», – заговорили всі майже в один голос. Так воно і було. З серединою дороги їхала коляска. Видно було золотий хрець владичий – від якого відбивалися яркі промені сонця. «Ну ти, панове браття, ушикуймося на дорозі як слід, і так під'їдьмо достойно і з повагою», – говорив один із шляхти. «Тихо там», – гукнув Грицько до своїх, – «ховатися і шаблі на поготові. Тепер усі завважили, що під лозами над Дністром коїться щось незвичайне». Щораз більше людей виїздило з ліс і ставали рядком. Почет владичі зближався щораз. Здається, що ніхто з них не міг бачити, що над Дністром діялося. Навпаки, Грицько бачив і одних, і других. Його варта, їдучи, крилась між вербами, і ніхто ані з дороги, ані від ліс не міг її заважити». Ті, що супроводжували Владику, вважали себе безпечними, весело гуторили, а для увеселення Владики заводили герці, перебігалися, підкидали вгору шапки і відтак їх ловили в повітрі. І з того вийшло замішання в цілому гурті, аж наблизилося до того місця, де стояла підозріла громада під верболозами. В ту хвилю громада заревла пекельними голосами, а лагу і, мов, яструби кинулися з шаблями, списами і ломаками на владичу дружину. Набіг був несподіваний. Шляхта, що супроводжувала владику, не вспіла впорядкуватися до оборони, як на них напали з усіх боків і стали бити. Тепер Грицько виїхав на середину дороги і, добуваючи шаблі, гукнув. «То не жарти, пане браття, на дорогу шаблі в руки і скоком!» «В ім'я Боже!» Старий, наче від молодів, стиснув коня і почпалував передом, а шлях лавою за ним. Прискакали в саму пору. Багато Бережницьких та Бачинських лежало на землі побитих та покривавлених. Їхні коні, позадиравши хвости, налякані, розбігалися на всі сторони. Якийсь забруднений голодранець простягнув руку до сивої владичої голови, як у тій хвилі прискочив Грицько і одним ударом відрубав йому руку. Кров жбухнула на владичу одежу. Жмайлова дружина рубала завзято, куди попала. Отямились і Бережницькі, та Бачинські, і собі стали відбиватися. Боротьба тривала коротко. Напасники, побачивши перемогу, стали втікати в лози. За ними пустилися на вздогін, ловили та в'язали мотузками. Грицько став перепитувати бранців, хто вони і хто їх на таке злочинство підбив. Вони призналися, що їх згуртував якийсь ксьонц із Самбора, обіцяв заплатити по-золотому і дати коня, а вся добича буде їхня. Була тут всіляка збиранина. Були татари, волохи і голота самбірська. Грицько видав короткий засуд. Усіх на гіляку. Він вказав на якогось кремезна татарина і приказав. Повішай усіх, а тебе пустять на чотири вітри. Ти, Прокопе, тут останешся, каже до свого внука. Останешся тут з кількома шляхтичами. І допильнуєш, щоби так було зроблено, як я присудив. Я, Грицько, жмайло, Кульчицький. Татарин зараз засукав рукави і брався по одному вишляти на вербі. Грицько скомандував: "Рушай до города". "Пане Грицьку", гукала шляхта, «Владика вас кличе до себе". Грицько змиркував, що з не привітався з владикою, і стало йому ніяково зблизився до владичі коляски, як винуватець, зліз з коня, сняв шапку і взяв владику за руку, щоби поцілувати. «Не слід тобі, пане, брате, цілувати мене в руку. Ти мій Спаситель, а і віком від мене старший». Владика поцілував його в голову і обняв рукою за шию. «Лебонь, що старший, та все ж ваша милість, великий достойник нашої церкви, а я вірний син тої церкви». «Спасибі тобі, брате, з цілого серця спасибі, і вам усім, мої діти, що виручили з нещастя. Сідай, пане Грицьку, біля мене, маєш до того повне право. Скільки тобі літ?» «Пішло вже на другу сотню, ваша милість», – говорив весело Грицько, сідаючи до коляски. «Може, був би на те не збажився, та владика таки на його втягнув». «Благословення Господнє на тебе і твій увесь рід!» – говорив владика, благословляючи його Христом. «Велика в тебе сім'я! Славити Господа Небесного і злічити не можна. Я вже й правнуками величаюся. Сини мої любі!» – говорив владика, звертаючись до шляхти, що густа обступила коляску. «Ви – одинока підпора нашої благочистивої віри і церкви». Він устав у колясці і благословив до вкруги Христом. Грицькові було пильно приїхати до міста, де всі нетерпеливо вижидали, тож сказав, «Пресвященний Отче, нам пора. Народ мног вижидає вашу милість як Спасителя». Владика призволив і Грицько дав знак, щоб рушали. «Пане, брате, – каже Владика, – ти дуже жорстоко поступив з тими людьми». На те вони заслужили Таке воєнне право Не по-християнськи Вони теж не по-християнськи поступали собі А на мою просьбу Ти б не помилував їх Заберіть собі їхню добичу воєну, Та й годі Просьба вашої милості для мене приказ Грицьков став І велів візникові станути Відтак каже до одного із шляхти Скоч до прокопа зараз Скажи, що на приказ їх милості я їм усім дарую життя, але по двадцять п'ять київ мусить дістати, та й годі. А на добичу воєнну я не числю, ваше милосте, каже, звертаючись до владики, стільки тої добичі, що кіт наплакав, то голота. Поїхали далі. Бог тебе напутив, мій брате, що ти в саму пору прибув на поміч. Воно. «Нічого без Божої помочі і Божого напучення не робиться», – каже Грицько, знімаючи шапку і хрестячись побожно. «Але я заздалегідь розвідав, що коїться. Нині вранці їхав я з моїми кульчичанами у город повітати вашу милість. Уже під самим городом зараз біля замку дивлюсь, а там за валами шикуються якісь люди на конях. Вони мене не бачили» як я обережно до них наблизився. Було мені це підозріле, сам не знаю, чому. Сама збиранина голодранці. Відтак побачили мене, та нічого не зачіпають, навіть не звертають на мене уваги. А далі всі шнурком потягли на цей бік по Дністрові. Мене наче промінь Божий освітив. «Еге!» – гадаю. «Звідтам надійде владика, хіба ж вони на його повітання їдуть». Догадався, я чогось недоброго і лише на вус намотав. Та, видко, Дух Святий не лише мене освітив, бо ось я йно готовив скликати шляхту, як один випередив мене, висказуючи побоювання щодо безпеки вашої милості, і все в пору в Божий час склалося. Ти, пане брате, бувалий чоловік. Бував по Божому світу, з козаками волочився, два сини там поклали голови, ми татару шарпали, а я таки на старості літ вернув у рідне село свої кості тут зложити, коли мене Господь покличе. Дуже я тобі вдячний, що ти помилував тих людей. Стільки було би душогубства через мою особу. Не подумав ти, що їх краще під суд віддати. Сам Боріж обов'язує Магнебурське право. Під суд? Під право? Ваша милосте, Судили би їх ті, що їх послали, і певно б випустили, а так, бодай, будуть мати пам'ятку. Наша шляхта має тверду руку. Не зараз їм захочеться гільтяства і сваволі». Як наблизились до города, Грицько зліз з коляски, сів на свого коня і поїхав передом. Він гукав по дорозі. «Народи православний, завертайте на місце! Порядок! Ви за мною, шляхта! ставайте недалеко городського валу та пильно назирайте на голоту, яка на валах зібралася, а то може знову напасти на нас і наробити нам безкету. Він показав на городські вали, де справді аж раїлося від усякої збиранини, що тут згуртувалася. Владича коляска могла лише поволі проїхати серед безчисленної товпи на Переміському шляху. Люди вітали свого владику, вигукуючи, а він золотим владичим хрестом благословив народ. У церкві вдарили в усі дзвони. Отець Анастасій йшов на зустріч владиці з хоругвами. Владика, вже сивий старець, з довгою бородою, зліз із коляски, надяг владичі ризи і так вільною ногою цілий почет завернув до церкви. Перед церквою стояли школярі церковної школи під проводом своїх вчителів. Ця школа містилася біля церкви. Ходили до неї не лише діти тутешніх православних, але також довколишньої шляхти з поблизьких сіл. Ступивши в церкву, Владика відправив молебень, а відтак, звертаючись до людей, подякував браттям шляхті, що не допустили зневажити благочестивої віри її ворогам, не дали знущатися над його сивою головою та просив їх щоби завжди, коли цього зайде потреба, постояли за православну церкву. Ви, брати шляхта, остались тут одинокою опорою батьківської віри. Ви, одинока її защита. Наша прадідна віра переживає тепер тяжкі часи. Рим напосівся її знищити. Наші вельможі цураються її і переходять на латинство, бо тім бачать свою користь. Невелика там Користь з такої пасви, що з легким серцем покидають свою віру. Та все ж таки, ніде правди, діти, одна підпора за другою паде, а увесь тягар оборони спадає на ваші плечі. Кажу на ваші шляхецькі плечі, бо друга половина її визнавців, хлопство, не має своєї волі і нічого нам помогти не може. Не даймо ворогові благочестя торжествувати, чи обіцяєте мені Мої дорогі діти, що не покинете нашої бідної матері, що останеться їй вірними до послідньої хвилі життя, що видержите благочесті. Не обіцяємо, а присягаємо усі на те, гукнув старий Грицько, що стояв між першими. Присягаємо всі, гукнув народ, і шляхта стала витягати вгору свої шаблі. Владика сказав Амінь. І благословив народ Христом. Очах його блищали сльози, відтак каже «Народи православний, особі цього старця обнімаю вас усіх, а за вашу готовність і твердість благословлю вас оцим Христом, його посвятив Єрусалимський патріарх на гробі Спасителя. Благословлю вас, вашу сім'ю, ваші хати і поля». Владика вийняв малесенький хрест, поцілував його з пашаною і благословив народ. «Амінь!» – гукнули всі. Народ став плакати та обнімати друг друга. Усі почували себе тут рівними дітьми одної церкви. Стали виходити. Народ висипався на Майдан, момчоли з Улія під рійку. Владику повели під руки два найстарші чоловіки до школи. В школі привітав його отець Атанасій відповідною промовою, а школярі відспівали кант, скомпонований на те свято одним учителем. Владика засів на почеснім місці і зараз розпочався екзамен. Особливо звернув на себе увагу старший уже хлопчина. Він відповідав дуже гарно, хоч голос у нього дрижав зі зворушення. «Як тебе звуть, Люба Дитина?» Питає владика. «Марко Жмайло-Кульчицький». «Це мій правнук», – каже старий Грицько, ясніючи з радості. «Благословення Господне, Його би, пане Грицьку, послати до вищої школи на науку, нам треба людей вчених. Раяли мені це панове вчителі, і я про те думав. Раяли до котрого ліцея єзуїтів, та я не можу цього зробити». Боюся, що з нього не вийшов перевертень на ганьбу нашого роду. Чого ж до єзуїтів? Хіба ж у нас нема православних шкіл? От школа братства Ставропігійського у Львові, або школа князя Острозького у Острозі. Не всі ще вельможі нас покинули. Чував я про це, та не під силу мені. Не жури, славний прадіди, моє письмо до князя їх милості – Вистачить, що його візьмуть не лише до школи, але і до бурси. Ти лише одежину приладь і вийшли». Старий Грицько страх як зрадів. Він давно мріяв про те, щоби хтось з його численої родини вийшов у світ між людей, став вченим чоловіком славним. Старий дивився Марка як в образок. Та розмова велася стиха, а під час того йшов екзамен далі. Владика прикликав до себе Марка і погладив його по голівці. «Маєш, дитина, охоту до науки, то твій прадід пошле тебе до школи вищої, геть далеко звід Поїдеш?» Марко м'яв шапчину в руці, спустив очі вниз і каже, «Поїхав би, якби поїхав зі мною Петро». «Хто це Петро?» – питає Владика. «Я». Встає такий самий хлопець в шляхецькій одежині Петро Конашевич. «Ходи сюди, дитинка!» Петро відійшов до владики, а той став йому випитувати. Відповіді були, напрочуд, гарні. «Чий ти, синку!» Грецько відповів за нього. «Це сирота! Батько поліг, як ми відбивалися від татар у кульчицях. Маму били теж!» Трилітнього сироту взяв по присуду громади мій внук Степан Жмайло, батько цього Марка. Хлопчицька так полюбилися, що один без другого жити не можуть. Як я казав Марка віддати в школу, так ані дай Боже без Петра. Я їх обох віддав, разом вчиться, та мій рід любить його, як свою дитину. Де любов, там і благословення Боже каже владика, «Добре, дітоньки, я подбаю, що вас обох приймуть, підійдіть сюди ближче». Хлопці приступили до владичої руки, обидва були однакового росту. Владика придивлявся пильно Петрові, дивився в його розумні очі та гладив по голівці. «Слухайте, діти, підете в світ, а при пильності вийдете на великих людей». Не забувайте ж ніколи, звідкиля ви вийшли. Останьтеся до смерті вірними синами православної церкви. Не забувайте за рідну стріху на наш бідний руський народ. Я вже старий, і більше вас не побачу на цьому світі. Поводьте себе так, щоб я міг на тому світі вами радіти. Пам'ятайте, що моя душа із того світу згоритиме за вашими ділами. А ось вам на спомин від вашого архієрея. Владика вийняв і дав їм похрестокові та позавішував на шиї. Ніколи з цим скарбом не розставайтеся. Він врятує вас із дна моря. Я благословлю вас у далеку дорогу. Жийте на славу нашої церкви, на славу Святої Русі». Хлопці були такі врадовані, що не знали, що з ними робиться. Аж старий Грецько нагадав їм, що треба поцілувати владичу руку, та справив їх на місце. Таке відзначення для кульчичан розійшлось блискавкою між народом. Люди товпилися під вікнами школи, ставали на пальці, щоби понад голови других побачити таке чудо диво, щоби побачити тих хлопців, яких бачили щодня». Тим часом пригода, яка скоїлася вранці з нападом на владику, донеслася у город. Котрись із гультяїв добрався туди і оповідав, прибільшуючи страхіття, шляхти було там кілька тисяч, усіх напасників перевішали, а тепер лагодяться напасти на город і всіх перерізати. У страха великі очі, кожний оповідаючи далі прибільшував, Донеслось до городської старшини, і всі дуже налякалися. Позамикали всі ворота, цехмістри скликали свої цехи і роздавали зброю. На валах і мурах города появилися озброєні люди. Народ молився по костюлах, благаючи Божої помочі. Православні, бачачи це, думали, що з города нападуть на них. Запанувало велике подразнення – Шляхта стала готуватися до оборони. Кожний хапав, що в руки попало. Як не було шаблі, то відпинали люшні від возів. Треба було вибирати ватажка. Всі шукали за Грицьком, бо лише він міг завести лад. Шляхта не втерпіла і викликала Грицька зі школи. Стали йому розповідати один наперед одного. З того вчинився під школою великий галас. «Та поговори один, бо нічого не розберу», – вислухавши уважно, каже, «на те вони не зважаться, то якесь сплетня, коли б так справді було, то хтось із наших остеріг би нас, та ж там живуть і наші люди, треба справу провірити, підождіть на мене, лише спокійно, не робіть галасу, не треба турбувати владику». Він пішов прямо під городські ворота і, вимахуючи шапкою, каже, «А що там, панове, так заворушилось? Чи татарів вижидаєте?» Ніхто не знав, що йому відповісти. «Отворіть ворота і пустіть мене до города, а то до завтра не розмовимося». Сторожа на валах стала нараджуватись і порішили, що не буде ніякої небезпеки, як одного чоловіка між себе пустять. Отворили ворота, і Грицько пішов. Шляхта за ним кликала, «Не йдіть, Грицьку, то якась зрада!» Але він на те не зважив, пішов прямо до ратуші, де зібралися райці радити над обороною города. Усі дуже здивувалися, побачивши його тут. Всі знали добре старого Грицька Жмайла, задля його віку і розуму. «Що у вас, панове, твориться? На війну готуєтеся? То ви нам війну готуєте?» а ми лише обороняти себе будемо. «Свят, Господи! А вам що у голову набрило? Хіба ж вітання свого владики то війна? Шляхта хоче на город напасти, – обзивається один, – за те, що якісь гільтаї вашого біскупа зневажили. Хіба ж то ви тих гільтаїв на наших послали, за те, що вони поважилися, дістали таку прочуханку, що їм відхочеться». Кілька навіть повисло на гіляці, і на тім досить. От, розумні ви голови, тому, хто вам таке доніс, дайте киями, не лякайте народу даремне, бо справді готово прийти до якоїсь бучі. Поручайтесь нам за безпеку города, питає бургоміст. То смішне, ну, але для вашого спокою я вам поручаюсь, Грицько жмайло вміє додержати слова. Грицько подав бургомістрові руку. «А ви поручаєтесь, що городські гільтаї не будуть нас зачіпати?» «Поручаюсь. Отож, по тім слові, бувайте здорові, а як сонце зайде, ідіть спокійно спати». Він вийшов із ратуші, бурмочучи під ніс. «Оцапіли». А після, так у городі, як і на площі біля церкви, всі заспокоїлися – Тут до пізньої ночі гомоніло, як в улію. Про те, що того дня в самбарі сталося, довідалися кульчичани, ще заки Грицько ж Майло вернувся до села. Котрийсь із Кульчицьких вернувся ще того самого дня додому і тут розповів усе потрібно, як вітали владику, як побили гільтарів, що діялося в школі, яка честь спала на Кульчичан. Через старого Грецька. Те, які завидували грецькому родові, як то між людьми буває, інші величалися тим. Вістка йшла від хати до хати і, як усе, прибільшувалась. Хрестики, які подарував владика хлопцям, перемінилися на щиро золоті. Притім була велика мошонка з дукатами, які дав владика старому Грицькові на дорогу до того города, до великої школи, якої навіть назвати не вміли. Грицько ж майло пересидів у самборі чотири дні. Вернувся аж по всьому, коли Владика від'їхав до Спаського монастиря. Грицько з кількома значнішими шляхтичами супроводжував його аж на місце. Хлопці вернулися зараз другої днини, на святого Петра, бо нічого їм було тут більше робити. А і додому кортіло їх швидше вертатися та почванитися в селі. Розуміється, що тепер не мали супокою перед цікавими. Запрошували їх до хати і частували медом та ягодами, аж обридло безупинно те саме оповідати. Ровесники дивилися на них з пошаною, не сміли до них приступати – Через тих чотири дні Грицько, держачи в кишені владичий лист до князя Острольського, безупинно проте думав, як це велике діло довести до путнього кінця. Його мрія здійснилась, а тепер треба було подумати на розум. Він походив з шляхецького старого роду, тож хоч був худопахалком, як і вся ходачкова браття, не хотів посоромити себе перед князем, бажав виступити зі своїми правнуками достойно по-шляхецьки. Поперед усього треба було подбати про гарну одежину та й зібрати гроші на перші потреби. По повороті не давали йому сусіди спокою, мусив усе розказувати подрібно. «Не втім діло, панове, що тепер владика зайнявся хлопцями-кульчичанами». «Та й мене старого вашого брата пошанував. Та ви думайте, яка то честь буде для нас, як хлопці в люди вийдуть, як будуть вчені? Тоді всякий спитає, а звідки ля вони? Який їх рід? Хіба не правду говорю? Правда, пане Грицьку, коли б вони лише добре вчилися та пильно вчилися? Найби не так. Дав би я їм, то не може бути». «Мій рід не сміє бути знеславлений, ну, а старого конаша знали усі, чесна була людина, а пословиця говорить, що яка яблуня, такий і овоч». «Тільки, пане Грицьку, от що я вас просив би, не посилайте вже ваших хлопців ні з кіньми, ні з товаром, хай вже доучуються, заки поїдуть, а то виходить з того шкода». «Та яка шкода?» – питає здивований Грицько. І бач вони, які гультаї. Говоріть, я зараз їх покараю. У мене того не може бути. Я не те думаю, а ось як. Вийдуть з товаром, там з кіньми на Пасовисько. Зараз їх обсядуть хлопці. Та й вони давай розповідати за владику, за хрестики, за екзамен. І зараз усі так заслухаються, що хоч стріляй, не почують. А тим часом товар поволенький, та й у царину. Товар, то розумна твар, зараз міркує, що його ніхто не пильнує. Мені вже зробили шкоди на кілька кіп, бігме Боже. Шкоду, то я вам поповню і вашої ради послухаю, сказав Грицько. Він став тепер передумувати, чим би хлопців зайняти до того часу, коли треба буде їхати. Ходив по обійстю та думав. Часами говорив сам до себе півголосом, муркотів щось. А далі пішов під острижок свого шпихліра і виструяв дві ясеневі шаблі на боднацькім стільці. Ось чим я їх займу. Неминучо їм треба буде піти колись на Запорожжя козацтво, Не завадить піти вже з чимсь. Либонь, що я їх більше не побачу, треба тепер навчити те, що я знаю. І чим на Запорожжі славний був. Марку, ходи сюди, дитина. Набери шаблю. «Та вважай, кожне жмайло мусить цю штуку знати, то жмайлівська штука. Дивись добре». Старий став вчити Марка орудувати шаблею та жмайлової штуки, а ця штука вимагала великої зручності і вправи. Випрямивши руку напроти себе, обертаючи шаблю в малих колесах до округи шаблі противника так, щоб шаблі аж сплелись в купу. Крути так шаблею дуже швидко, не дати противникові освободити шаблі з того сплету. Відтак нагло зігнути руку в лікті, а тоді шабля противника полетить у повітрі. Тоді вже махни раз по голові та й годі. Ціла річ у тім, щоб виправити руку в кісці. До того треба заправлятися безупину день у день. Така була теорія жмайливої штуки, якою Грицько величався і чудеса про те розказував. Відтепер хлопці не мали іншої роботи, як цілу днину вправлятися. Грицько мірився то з одним, то з другим і кожного разу вибивав шаблю, як перце. Цього тебе ні в якій школі не навчать, а це треба кожному шляхти чи «Го-го-го, небожата!» Ще не в одне прийдеться вам пережити. Живемо в поганих часах, а ще настануть гірші. Це прочуває моя душа. Нам прийдеться обороняти наш русський православний народ, нашу церкву від латинства, від ляшні. Будуть криваві бої. Не лише вчених нам треба, але й лицарів. Тих може ще більше, бо книжкою нахабного ворога не зможеш. Так воно, мої діти». Такі науки давав старий частенько, звичайно, тоді, як відпочивали, змучені. Тоді сидів старий на приспу, перед хатою, а хлопці біля нього на землі. Люди залюбки дивились на того сивоголового старця і двох хлопців. Марко піймав науку швидше і більше до неї прикладався. Може тому, що цю штуку вважав власністю жмайлового роду. Зате Петро вправляв свою власну штуку До якої почував з малку Великий хист Він добре стріляв з лука Який собі сам змайстрував Довів до того Що стрілою поціляв птицю на дереві Тепер як наслухався Від старого дідуня Що їм прийдеться і лицарями бути Він пильніше вправлявся В стрілянині І так минав їх час непомітно Ніхто не викликав їх ні до якої роботи. Грицько передав ведення хозяйства синам, а сам по цілих днях піклувався хлопцями. А крім того, треба було думати про те, як їх виправити в острог, у школу. Дістатися з кульчиць у такий далекий світ було в тих часах нелегко. Хоч би лише до Львова добратися, то була штука. Самому в таку дорогу пускатися було дуже небезпечно. Лише у великих валках добре зоружених можна було перебратися через Янівський ліс із Самбора до Львова. Цього лісу боялися люди дуже, бо там крилися розбишаки, які нападали на подорожніх, грабили та убивали або брали і перепродували людей. Треба було розвідувати частенько в Самборі, коли збереться в дорогу до Львова товариство. По городах були такі ватажки, які брали на себе обов'язок перевезти повірену їм валку з города у город. То були люди досвідні, проворні і відважні. За це брали вони невелику нагороду не так у грошах, як у тім, що треба було для нього на кожнім возі вести трохи набору, а в дорозі годувати його на спільний кошт. В Самборі було таких провідників кілька, а найславніший з них був Грицько Дрозд, міщанин самбірський, що торгував м'ясом. Старий Грицько Жмайло знався з ним добре. Дрозд купував у кульчицях товар і свині на заріз. До нього звернувся Грицько, і він йому обіцяв, що як лише збереться компанія – то дасть йому знати, а ще не знає, коли воно буде, то треба бути на поготівлі, щоб, не гаючись, бути готовим до дороги. Грицько, як вернувся додому, наганяв жінки, щоби спішили з шиттям білля. Сільський кравець пошив їм капоти і кожушини та шапки. Грицько часто навідувався до дрозда – він побоювався, щоби не втратити часу, на цієї осені, конечно, перевести хлопців в Острог. Хлопців мав відвезти батько Марка Степан. Степан був кремезний чоловік, відважний і проворний. З ними мав їхати наймит грецький підданий. До дороги було все приготоване. Кілька днів по Спасі зайшов Грицько до Дрозда і довідався, що Валка зібралась і за три дні від'їжджає. Грицько дуже зрадів і спішив додому, мов на крилах. «Хлопці, лагодьтеся в дорогу, позавтра їдете». В хаті Грицька заметушились, мов улію, ладили віз, харчі, білизну. Грицько викупав вночі Сусіка в стодолі скриньку з грішми Рахував та передав Степанові Може там треба буде заложити який окуп Не можемо дати себе засоромити перед князем Що ми діди Треба буде і вчителям тнути куку в руку Щоб краще хлопцями поводились Хто мастить, той і їде А з князем, як будеш говорити То пам'ятай, говори достойно Ми така сама шляхта, як і князь але все ж то вельможа, а ми худопахалки. За тебе буде правді говорити владичий лист, та все ж не треба показувати себе дурним. А в дорозі вважай, вважай, не дай Боже напасті, пропали би діти, пропала би уся моя надія, якби їх харцизи піймали та в неволю турецьку продали. Такі науки повторяв Грицько безупинно, та все йому здавалося, що сказав замало, не все». Як на спів час від'їзду, тоді і хлопці отямилися, що їм приходиться покинути рідне село, може, і на все. Їм стало жаль того всього і рідної хати, рідні, ровесників, рідних піль і леват. Надвечір'я від'їзду обходили хати, знайомих прощатися, аж плакати хотілося, хоч дотепер раділи страх і рвались думкою в далекий світ. «Хлопці всю ніч не могли заснути. Над ними пересиділа заплакана Маркова мати. Як лише на світ стала заноситися, усі були на ногах. Грицько наглядав, щоб усе було до ладу. По кілька разів оглядав воза і коней, чи що в дорозі не попсується. Вже запрягли коней і мали сідати, як Петро кудись пропав, наче під землю провалився». За ним шукали і кликали, тоді Марко побіг кудись, кажучи, я його зараз знайду. Він побіг на цвинтар і тут справді знайшов Петра. Він стояв навколішки на могилі батьків своїх і молився. Відтак поцілував землю, взяв грудку землі, завинув у ганчірку і поклав за пазуху. Притім він плакав. Аж заходився і зовсім не помітив Марка, що стояв за ним не перебиваючи йому. «Ходи, Петре, нам пора їхати!» Петро ще раз перехрестився, поцілував землю і, встаючи, обтирав заплакані очі. Як вернулися, Марко виправдовував Петра перед дідусем. Він ходив на цвинтар зі своїми прощатися. «Тепер попрощайся зі мною, з нами!» Старий обняв Петра і сердечно поцілував. Ти гарна дитина, що своїх батьків любиш. Люби й нас так, як ми тебе полюбили. Тепер стали всі хлипати та прощатися та обіймати хлопців. Коло загороди жмайлів зібралося багато народу. Грицько пішов до хати і виніс старезну закопчену ікону. Як уже рушили забійстя, старий стояв з відкритою головою на порозі і благословив їх Образом. Ще не закруті оглянулися хлопці і побачили старого дідуся на порозі. Побачили восстаннє. В самбарі треба було ще один день переждати, поки валка зібралася. Хлопці пішли ще попрощатися зі школою та отцем Атанасієм. Чимало зібралося возів під рукою Дрозда. Він здавався чоловіком непоказним, бо був малого росту і сухий. Та в нього була така сила, що, піймавши вола за роги, валив його на землю. У його валці було яких п'ятдесят озброєних людей. Було кілька рушниць, пістолів, шабель, списів і бердишів. Кожний озброївся у що попало, щоби було чим від напасті оборонятися. Були тут люди різного віку і професії, найбільше купців своїми підручниками. Одні їхали до Львова по набір, інші верталися з Самбора до Львова. Дрозд придивлявся кожному, зокрема, і оцінював його бойову вартість. Видно, що був із людей радий, бо затирав руки і підморгував. Прийшов і до Кульчичан. «Що ж, панове школярі, їдемо, будемо вчитися, га? Вчимся, щоби не підсипали березової кашки «Хе-хе-хе-хе!» Дорогу треба було пускатися під вечір, щоб до дня доїхати Янівського лісу. Вже сонце сховалося, на дворі потемніло, не було місяця, лише звізди мерехтіли по темному блакитному небі. Степан уклав хлопців спати на возі, повкривавши їх кожухами, сам присів спереду по наймита. наймета. Дроз перехрестився тричі на церкву і поїхав на першім возі. А всі рушили за ним. На останньому возі посадив свого челядника Петра, хлопа молодого, плечистого і сильного, як ведмідь. Петро з Марком лежали горілиць і дивились на зорі. Вони перелічували падучі зорі та молилися потихеньку за померші душі. Загально було відомо, що коли паде заря, то якась душа розсталася з тілом. Вози колихалися по нерівній дорозі, а це наводило сон на людей, і всі дрімали. Не дрімав лише Дроз та його челядник. Особливо Дроз мусив бути при пам'яті, бо на його відповідальності була вся валка. У тому місці розливався круто Дністер зі своїм допливом, струяжем і верещицею. Було повно закрутів, мочарів, і лише той міг туди вночі переїхати – Хто знав добре дорогу. Під слідну пору, коли води повиливали, ніхто не важився переїхати і вдень, бо частенько люди топилися в болоті. Хто не знав дороги, той не знав, як виминути ті зрадливі місця, що, нібито порослі густою зеленою травою, криють під собою великі безодні, з яких нема порятунку. Не було тут близько ні села, ні лісу, хіба комиш та верболози, яких уночі від камишу та трощі не відрізнити. А ще вночі люди присягалися, що це правда, бо кожний це бачив лихий Дух Святий при нас, із свічкою по болоті, по безоднях ходить і блудна водить. Хто не тямувся піде за таким світлом, пропав обов'язково. А коли хто, побачивши такий блуд, перехреститься, то лихий проти Божої сили не встоїться і світло загасить, але зараз знову засвітить. Один чоловік з конюшок королівських лише чудом Божим вирятувався від смерті, заплукався, збився з шляху і пішов за світлом. Здавалося йому, що то в селі світять, бо світилося в кількох місцях, аж натрапив на топіль і запався по саму шию, довкруги почув чертячий регіт, де радіє, бо душа без покаяння з тіла виходить. Чоловік мав настільки тямки, що кликнув «Хрест святий, оружя на диявола!» І в тій хвилі домацався ногами чогось твердого та надибав під водою гілляки з верби, що в тому місці в воду запалася. Тим він і вирятувався». Проте всі посторонні люди знали, що тудою переїздили. Дроз знав ту дорогу, як свою власну хату, бо сотий раз переїздив. Вже надранком, як лише стало прояснюватися, задержалася компанія на крайчику лісу. Дроз став гукати, люди прочуняли і стали заїздити в бік та вставляти вози. Вони окружили чотирикутник, в якому розклали огонь. І стали варити сніданок Коням поклали пашу Коні стрясували із себе росу і форкали Радіючи, що відпочинуть Люди шептали молитви та йшли до потоку митися Кожний випростовував спину від довгого сидіння Дроз заповів, що як тільки сонце покажеться Треба їхати далі, щоби за дня переїхати небезпечний ліс Надворі дворі ставалося щораз ясніше, хоч землю присіла густа мряка, що світу Божого не було видно. Так, як Дроз заповів, о сході сонця рушили в дальшу дорогу. Янівський ліс був дуже великий, через нього вела лиха болотиста, ніколи не висихаюча дорога. Було тут повно калюжок, ямок і долів з нилою, позеленілою водою – до того повноних ломача і коренів, якими люди, їдучи ті доли, гатили. Тоді треба було їхати поволі і уважно, щоб не вивернути та не поламати воза, бо сонце сюди ніколи не доходило через височезні дерева, що росли по боках. І тепер, хоч поволі розійшла смряка і ви погодилися, тут було мрачно і непривітно». З лісу тягло гнилим, задушливим повітрям. Дроз наказував, щоб люди не спали, бо не знати, що може трапитись. По боках дороги йшли вартові з бердашами та списами. В'їжджаючи в ту пітьму, всі були схвильовані, наче б якесь лихо. Лише десь о півдні повіяв легенький вітерець. Дерева стали колихатися, мряка кудись подівалася, аж прояснилося – всі повеселішали, і аж тепер прорвалася сумна мовчанка, що досі царила. Люди стали розмовляти. Від переднього воза крикнув дрозд, щоби ставати. Він побачив серед дороги півперек глибокий рів. Зараз догадався, що то якась ладійська штука. Борова ніколи тут не було. Кількоро людей відставив з лопатами, Інші рубали у лісі дерево і перетягали дорогу. Дрозд цілий час ходив попри вози і пильно заглядав у ліс, чи нема чого небезпечного. Робота була напівготова, як з лісу, з корчів, стали виходити якісь підозрілі люди. Їх було ще раз більше. Дрозд крикнув до зброї, це напад. Зробилася метушня. Бо в цій самій хвилі лісовики кинулись на валку. Дрозд взяв у руки якусь ломаку, періщив на всі сторони та кричав з усієї сили «Бий псу брата, що влізеться!» З другого кінця орудував його челядник Бердешем. Купці обороняли своє добро, чим попало. Щинився страшний крик, що лунав по лісі. Багато розбишак лежало з розбитими головами. Дісталось і нашим, та ніколи було перев'язувати рани, хоч кров лилася. Марко з Петром повлазили на віз, бо так їм наказав Степан. Один з розбишак закрався до воза кульчичан і став порпатись. Хлопці бачили його ноги. Петро приповз ближче, сплутав йому обидві ноги мотузком і прив'язав до колеса. Марко побіг по підвози і сказав батькові, що коли їх воза злодій порається. Степан надбіг до воза і замахнувся шаблею. Злодій хотів відскочити назад і впав у болото. Кілька людей кинулося на нього і зв'язали мотузом за руки і ноги. Подорожні відбилися. Розбишаки, ті, що могли рухатися, втікали в ліс. Запанувала велика радість. Тепер можна було і ранених перев'язати. Дрозд підійшов до зв'язаного розбишаки і став його перепитувати – Розбишака мовчав, мов німий. «Розложити огонь!» – наказав Дрос. «Припечимо його трошки, та все виспіває». А далі став придивлятися до нього та й каже. «Еге, Любчику, ти хоч нічого не говориш, я тебе знаю. Панове, ми зловили самого ватажка. От будуть мати у Львові радість. Ну, пане Карий, поїдемо до Львова, там на тебе не віднині ждуть». Ніде мені таїтися. Коли пізнали, то я тобі, пане дрозде, ось що скажу. Пусти мене, а не пожалієш того. От вигадав тепер як тебе розрубають на четверо, а вони зроблять це напевно, уся околиця буде мати спокій. Карий засміявся. Чи ти того певний, що мене туди довезеш? Ще заки сто лісу вийдеш, мої товариші відіб'ють мене. А тоді ні один живий з вас не вийде А ти також пропадеш, бо я тебе першого роздавлю А хоч би і так, то з того лісу наш брат не виведеться Як ти думаєш, чи є де краща сторона для нашого ремесла, як цей ліс? Не стане карого, то буде білий, рудий, який хочеш Ти це називаєш ремеслом? Може і цех свій розбишацький маєте? А вже що так? Кожне ремесло добре, що дає заробок. Ти ріжеш свиней і заробляєш, а я інколи заріжу чоловіка і маю теж свій заробок. Ти можеш страшити, але можу і я, от як тепер. Не повелось нам, а тільки через те, що той собака, яку я вислав на розгляд, фальшиво мені доніс про вашу силу. Коли б я був знав, що валка така велика, був би вас або не зачіпав, або взяв більше людей». Коли він живий, накажу його повісити за це. Але я рад би знати, який чот під тим возом замотав мені посторонком ноги. Так що я не щувся, та ще шельма прив'язав мотуза до колеса. Подорожні стали придивлятися. Справді, до колеса був прив'язаний мотуз, а другий кінець обмотаний був колонів. Розбишака мав на ногах грубі чоботи і не счувся. То Петро таке виладив?» – каже Марко. «Покажіть мені його!» – каже Карий. Привели Петра. Отаке таке щеня мене, Карого, перехитрило і поконало!» «Як Давид Голіята!» – каже хтось із гурту. Дроз узяв Петра попід пахи і підніс у гору, як сніп соломи. «Славний ти хлопець, далебі! Давайте я поцілую! Слухай, пане Дроз, чи миримось?» «Не хочеш слухати про те!» «А таки послухай, мої товариші будуть мститися на тобі за мене. Не йти тобі більше тим лісом, а як піймають, то загинеш у тяжких муках. А хоч би ти з Самбора і не рушався, то тебе й там знайдуть. У нас велике братерство, ти того не знаєш. Ані Пес того не буде знати, що я тебе піймав. Тобі так лише здається. Чи ти гадаєш, що мої люди не підслуховують, що тут говориться?» «Я навмисне закликав тебе по імені, так? Що аж у лісі було чутно. А коли ти мене пустиш, то я не то що твоєї валки ніколи в житті не буду чіпати, та ще тобі дам такий знак, що ніхто тебе не займе ніколи під горлом. Пам'ятай, що рука Максима Карого далеко і широко сягає. Дрот став надумуватися». Може, він і добре говорить, краще було б не зачіпати чорта, ціле життя відтак мутятися непевністю, що кожної хвилі може біда трапитися. А хто мене впевнить, що ти додержиш слово? Карий все слово додержує, хоч би і ворогові. Ви мене звете ватажком розбишак, а я лицар, запиши собі це. Врешті роби, як знаєш. Я, пускаючись на такий промисел, «Був приготований, що скінчу на палі. Перед тим я був інший. А що мене до того привело? На тобі це знати? Ти не піп і сповідатися перед тобою не буду».